Vem där? Tjena killar! Och framförallt hej till dig här! Kul med en ny röst till min favoritpodcast i Sverige. Jag föddes i Frankrike och det är efter att mina föräldrar immigrerat från Martinique, en ö i karibiska havet. Och vad jag förstår så tillhör den Frankrike. Jag började min karriär i Paris saint Germain, som 16-åring och spåddes en lysande karriär som stor målskit. Jag är 1,85 lång och man kan beskriva mig som en kvickspelare med bra blick, teknik och skott. 2002 spelade jag i mästarklubben Manchester City. Ett lag som innehöll stora spelare som Peter Schmeichel, äh, Di och <laughs> John Wright Phillips också. Äh, under 2002 till 2005 så gjorde jag 37 mål där och det är på 89 matcher. Ett bra målsnitt, då, då det laget som City ja, inte riktigt är som det som är nu. Eh, och en annan Premier league -klubb som jag också har spelat för. Ande... Ja. <laughs> På tio poäng. Ja, känner du lite stressad att Per tog en tio sist att du måste leverera här? Nej, jag tog en åtta, så det är inte så att jag var jag varit långt efter. <laughs> ja Vi ska säga det sista. Eh, en annan Premier league -klubb som jag har spelat för är Bolton Wanderers. Per... Han får inte gissa på samma. Äh. Använd ja, men, men vänta nu. Hur tidigt får man gå in där egentligen? Han får, gå in, tid, poäng? Han får gå in och titta. Per gissade på det. Per gick ja Jag gissade inte. Var, var det du som gissade här ja. ja. ja. Fantastiskt. Vad fan? Jag tyckte du satt dig ryckte också. till ja, ja, men fan? Vi tog studier. Du har inte ens börjat läsa. Vad fan? är Det, här? Ja, skit. det här är bra egentligen. Snyggt Nu kan jag lyssna hela sex poängen också ja, Och åtta, åtta. Ja. Ja, För alla er andra och för Crystal Palace Svensson Som blir sist här i rummet mm. Om ni, om ni nu är nu i Ni ser ju väldigt eh, Självsäkert ja, För åtta poäng Min karriär har varit väldigt mycket upp och ner eh, Bland annat så spelar jag på sånger i Fenerbahce, Men har annars även tillhört Real Madrid Så det är ju rätt bra spridning på mina klubbar Om man säger så det är svårt att säga varför det aldrig riktigt helt lyftar till min potential. Fast å andra sidan så beror ju det på vad man har för krav. Och du hittar ju på min meritlista bland annat fyra ligatitlar, sex kupptitlar och ett EM-guld. Så det är ju inte tokigt. För sex poäng. Jag kom tillbaka till PSG, men som i andra fall och andra klubbar så kom vi inte överens. Och jag hamnade i Liverpool på lån. Och det är året där vi kom tvåa. Poulier ville inte förlänga mitt kontrakt utan han satsade istället på El Hadji Diouf och det var då jag gick till Manchester City Min bästa tid hade jag nog ändå då i Chelsea tror jag. och det var där jag fick spela på högsta nivån under fyra år och gjorde oftast bra ifrån mig men 38 mål på 125 matcher var inte super men jag vill minnas att jag var rätt bra i början i alla fall Per, har du gissat det på sex eller? Nej, det här är klart ja. det här är klar. ja. Ja. Ja. Bra. för fyra poäng det som man minns mig för kanske mycket det är att jag såg som, såg som en enorm talang när jag kom till Arsenal som väldigt ung då efter PSG och man hade enorma förväntningar på den unge fransosen som jag var. Det gick superbra första året och jag valdes till årets unga spelare i England och detta var 1997 och Andu, jag är född 1979. Fansen och pressen Vände dock mig ryggen väldigt snabbt Och de tyckte att jag saknade engagemang Och gav mig elaka smeknamn Och de ville inte ha mig kvar Och det gjorde ju då att jag inte heller ville vara kvar Så jag bad dem att bli såld Och då slog Real Madrid till För två poäng jag har varit i fler klubbar än Darren Bent, tror jag, Ja, men man har ju sett väldigt mycket av världen från storklubbarna och även från mindre. Och utöver det som jag nämnt så har jag även varit i Shanghai i Ventus och senast i West Bromwich. Och jag tänker att våra nykomling, vår nykomling, Per-Jeklunde, du får berätta, vem är det? Är eh, Nicolás Zanelka. Jajamän. Ha? Hade alla den? Ja. Yes. <laughs> Andrew, du tog den snabbt. Ja. Vad fångar du den på? Eh, nej, alltså jag tyckte väl ändå att jag hade lite koll på fransmännen i PSG Men sen när du sa Manchester City så, ja. så tog jag, ja, jag Men det var ju klart det var en liten chansning men ja, Jag här. var fel ute, för jag tänkte först be, men Jag var inne på fel, jag, jag tänkte jorka F från PSG Han kanske kom fram där så Jag var inne på, på, på 10. i på League Va? Som aldrig har spelat i Premier League Ja, Bolton Bolton är Ja, vad var det hmm. Så jag var helt inne på det först Men på var det men... Ja. Ah. Ja, snabb snubblade ja. Jag Ja, tror du, per, du fångade också rätt fort. Vad tog du det på? Eh, ja, det var just sitt eh, du också, men han var ju snabbare. där så att... Ja.